і різки не допоможуть. Забігла б на край світу від цих війн їхніх. Бо в які очі не гляну, кожні кричать, димлять від болю. «Ти винна!» І не згаділася я від КПП у Чорнобиль дісталася. Тепер знайомого водія Юрка знайти б, щоб десь про мою ночівлю домовився та комусь у попутниці по зоні набитися. Видно, Бог мені в поміч, що Юрко вже за годину звів мене з людьми які в зоні кіно зніматимуть. Та якими? Ще й жінка молода поміж них, така проста, привітна, каже, не треба вам по гуртожитках проситися, в мене покої панські, дві кімнати в готелі, колись урядовим був, то в ночуватимете. Я з такої дивини та радості усім ленці Юркові отдала. Мати його Люда в мене в ученицях на заводі працювала, свої люди, майже рідня. А в свою удачу вже й повірити боязко. Не везуча я взагалі, а тут одразу, коли таких людей опинилася. І вони мою біду взяли і почули. Одне тільки спокою не дає. Чи пощастить за тиждень хоч слід Шурен знайти? Чи не дурна Києва оця моя березнева відпустка у зоні? Діти там за батьком не доглянуть, як слід. Вони самі по собі, коли б вас знову не запив. Адже від туги й глупоти ліків немає. Це точно. Світлана, так мою покровительку звати, Уже й про харчування моє з кимось домовилася, втішає мене, що баба не голка, не пропаде. Як з ними разом не знайду, то з кимось іншим. Оце й лякає мене. Думаю, втішила. Не щодня ж по всій кілометровій зоні кіно знімають чи хліб возять. Краще б я з хлібом поїхала. То й у кожен куточок загляну. Без хліба ніде, життя нема. Так до хліба ж, Юрко казав, ще п'ять днів. І як ті горопахи через їдять? чи не гіркий і війні, чи не голодно там. Перший день проїхали три села, а тоді стали під розсохами в лісі кладовище знімати. Довго знімали, а я місця собі не знаходжу, скільки тої відпустки, чаже мій летить. Вони діло своє роблять. А мені що робити? Здається, пішки б швидше всю зону обійшла. Оператор так чогось довго з цією камерою морудиться, а я собі уявляю, скільки буханців хліба досі б на заводі спекли. Важка в них робота. У такого, як мій, зять, і терпець би давно урвався. Я собі й гадки не мала, що отаку півдня можна за якимсь одним кінокадром полювати. Оцей й Шура, як я тут світом нудить без діла, мабуть, їй так само здається, що всі при а вона зайва. Того й злостивиться на всіх. Правду кажуть, старість не радість. А Світлана, немов думки мої, досаду мою прочитала. Тут таки роботу і мені знайшла. Давай, каже, тилу, щоб слідів на снігу не робити, пошукаємо для хлопців підходящу натуру. Натура, ну, це як, я зрозуміла, картинка така з на природі. Щоб глядач, значить, мав над чим подумати. Ото й полізли ми по коліна в снігу на пагорб Та й ходимо між могилками. Де сонце протали не надихало, роздивляємося. Ліс тут минулої весни, видно горів. До дерева на огорожі попадали, пам'ятники поруйнували, хрести погнули. По стовбурах обгорілих, видно, навіть звідки вітер з вогнем ішов, геть із дитячих могилок не пожалів, все полум'я пожерло. Це ж, мабуть, люди на Пасху до родичів на гробки приїжджали, хтось свічку поминальну залишив чи цигарку кинув. Коли ж підходимо на цьому пожарищі, де й коріння кричить, вирване землі до одної могилки з хрестом та рушником на нім. Недавнє. Може, з рік цьому похованню, а могила, мов, заворожена. Ні баделинки на ній не зачеплено пожежею. Довкола пожарище, а це, мов, писанка на нім. Схоже, що вогонь, як ішов, просіку собі випалював, та як вкопаний спинився перед оцим хрестом. Далі вже двома рукавами обтік могилу і доруйнував усе, що під крила лягло. «Ви в Бога вірите?» – питає мене Світлана. «Ну, так, щоб у церкву ходити весь час, то ні, кажу». А для себе в собі. Сама ж думаю при цьому. От якби мої діти й Шура, хоч так, як я, вірували та Бога в серці мали, хіба ж би до такої дурної хатньої війни у них дійшло? А то на все ночну ходять, крашанки святять, постують, а в душах гріх злоба й непрощення. Так наче не рідні, добра одне одному не бажають, кожен хоче над другим верх брати. Ну, хоч вірте, хоч ні, а ця могила, що її вогонь обійшов, Поховання матушки, дружини оця священника тутешнього. От тобі, Галю, і думай над натурою. Продираємося повскор, чи обгорілі вниз на дорогу, А мені оте, хоч вірте, хоч ні, з думки не йде. Аж лячно стало за свою душу грішно Та за дітей непримиренних, непоступливих. В Бошурі вже хіба бог суддя, а їм же ще не пізно. І голова у мене не тільки душа Від тих думок розболілася. Ходжу по дорозі кілометр від камери, Кілометр назад, Ходжу між коменами і трубами обгорілими. Ноги заледеніли в мокрих чоботях, Ту грійся, так. І тільки вітер верховий Та зрідка дятлів чути в соснах високих. Думаю, свої думки невеселі. Печі недоруйновані, Оце й все, що від колишнього життя лишилося. Оце лихо і горечко, а мої про що? Ганьбище не розкаяне, сором і марнота. Оце тут чисто тобі війна. Чи ти шо розправжньої біди не пам'ятаєш?»